Közéleti Háttér Magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lehet! Mi sohasem szoktunk aktuálpolitizálni, és természetesen bármikor kitérhetsz előre, de tegnapi hír volt, és ez ilyen nagyon uh, homályosan fogalmazott. Én ennél többről tudok, de nem tisztségem ebbennél nagyobb mértékben részt venni. Elég üreg és tapasztalt vagyok ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni azt, hogy mi az, amit tudok, és mi az, amit mondhatok. Beleértve, hogy tegnap SMS-t váltottam Lázár Jánossal, de a tényről beszámolhatok, a tartalmáról nem fogok. Ugye az atv.hu egy olyan nem kicsit ködös közleményt tett közzé, mely szerint a Lázári János vonzás körzetében lévők nehezményezik, illetve nem értik azt, hogy az a miniszterelnökséget is érintő változás, amely nagy valószínűséggel bekövetkezik, az vajon hogyan lehetséges úgy, hogy azt maga a frakcióvezető jelenti be, nevezetesen Rogán Antal, aki tegnap, még a frakció ülése előtt, tudtommal, amelyre azt hiszem, hogy tudtommal a Velencén kerül sor, elmondta, hogy október 1-től és a miniszterelnökségen belül a kabinet, politikai kabinetfőnöke lesz a miniszterelnöknek, amire úgy szólt ez a reagálás, hogy szokatlan, hogy ezt maga a kinevezett jelenti be, és nem a kinevező Halvány dillag, gőzöm nincs, illetőleg nekem itt és most halványilag gőzöm nem kell, hogy legyen arról hogy te ebbe a körbe beletartozol-e vagy sem illetőleg, hogy ez a konkrét uh, uh, hír vajon úgy jött el létre hogy te is sugaltál valamit az atv.hu-nak, belérd vagy erről az íg a világán, semmit nem akarsz mondani, nekem kutya kötelességem volt ezt egyrészt megkérdezni tőled, másrészt azt is elmondani mi sokat beszéltünk a hatalomgyakorlásnak a technológiájáról, és én sok mindent megértettem. Én a magam részéről magánemberként sokszor viselkedtem úgy, mint a miniszterelnök úr. A magánéletemben utólag rá kellett arra jönnöm, hogy ez nem volt célra vezető, nevezetesen az, amikor az ember párhuzamos kapcsolatokat azért tart fenn, hogy a saját személyét valamilyen módon védve érezze, mert itt óhatatlan olyan embereket haragít össze, akiket nem kéne, ráadásul rossz cél érdekében rossz eszközt választotta annak idején. A miniszterelnök úrral kapcsolatban csak a feltételezéssel élek, a tévedés kockázatával, hogy rossz célhoz rossz eszközt vállal. Ráadásul egy olyan szemét érint akihez való kötődésemet se tagadtam, függetlenül ellentétes vagy ellentmondásos megítélését, és függetlenül attól, hogy én se értettem minden cselekedetével egy egyet, de nem szeretném határozottan mondom, és hogyha ez egy hűségnyilatkozat, akkor azt is vállalom, hogy Lázár János ennek legyen az áldozata. Ezt neked ilyen részletességgel egyáltalán nem kell viszonoznod. Az a kérdésem, hogy mindazzal kapcsolatban, amit mondtam, de ami leginkább az atv.hu híreivel kapcsolatos, akarsz-e bármit mondani, vagy rátérünk szokásos témáink egyikére az uniós pénzek felhasználására. De nem mondd azt, Csepregi van a vonalban, hogy meglep az, hogy én ezt kérdezem, illetve meglep az, amit itt most a rádió nagy nyilvánosság előtt elmondtam. Viszonylag hosszan, majdnem három percen keresztül. Részsőleg a úr. A az, az arra kell, hogy felkészüljön, hogy bármikor bármik meg történhet. Tegnap este hétkor kezdődött a velencei frakciúdés, és ott a miniszterelnök úr sok mindenről beszélt, nem voltam ott. Ma fogok miniszterelnök úrra, amit lehet a találkozni. Arra vonatkozóan, hogy a miniszterelnökség, a kormányzati struktúra hogyan nézzen ki, arra csak a miniszterelnök úrnak van jogköre ezt meghatározni. És azt gondolom a beszéltem volna erről az adajánosról, ő pedig fenntartja azt az állítását a véleményét, amit pár héttel ezelőtt megfogalmazott, hogy minden egyes érintetnek pedig joga van arra vonatkozóan, hogy a saját politikai karrierje kapcsán bármilyen lépést tegyen. Nem tudom, mi a helyzet. De most nevezetesen a figyelőben megjelent interjúra, illetve később publicisztikára gondolsz. Figyelő interjú? nem volt. Figyelőből megjelent valóban egy cikk, Lázár János, a kettő cikk, de az azt megelőző hetekben hangzott ez a, egy csütörtökön esedékes kormányinform, ahol feltettek neki egy kérdés, amire ő válaszolt. Ennek a válasznak ez volt a lényege. A miniszterelnök egyedüli jogkorra a miniszterelnökség az összes minisztérium vonatkozásában személydöntéseket döntéseket hozni, illetve azoknak van erre egy reakciós lehetősége. Nem te voltál az, aki bármit oktottál az atv.hu-nak. Én voltam Ilyesbeszéd beszéd tennap este. Én igazán a kisziváraztatás eszközeivel szoktam És ott elhangzott ezzel kapcsolatos kérdés? Persze, természetesen igen. És ugyanezt mondtad? Ugyanezt. ugyanezt. Tehát a mélyszerűségen aki dolgozik, és erre Lázár Miniszter úr, akkor, amikor felkérde bennünket fel is készített, ez a, ezt mi úgy szoktuk egymás között viccesen mondani, hogy mi nem készülünk semmire, de mindenre fel vagyunk készülve. Tehát van egy feladat a feladatokat, ennek a feladatait, vagy részeit a miniszterelnök úr belátása szerint szétosztja a munkatársai között, és minden munkatársnak van joga azt eldönteni, hogy ebb bizonyos feladásban akar -e dolgozni, vagy sem. Ezt nem szétlenül... tudom, hogy elhangzott-e a kérdés, nem láttam tegnap az egyenes beszédet, amelyben Lázár János feláll, felállsz-e együtt te is? Én azt, azt gondolom, hogy tehát én tőle kaptam felkérést egy munkának az elvégzésére, és eddig. Ugye ez az én ígéretem, az engem addig köt, ameddig ő erre a munkára igényt. Öljük, hogy hallak és sajnálom az apropót, legalábbis ezt a részét, akkor most pontos veszély. Minden változik. Hát ez, ez egy nagyon komoly kérdés, és ennél talán sokkal fontosabb az a kérdés, ami ma a, a, a migrációs kérdés kapcsán Magyarország előtt. Anyosül ezek a, a többi. Ilyen típusú politikasztervezési kérdés az gondolom ez megvásárlók. Figyelj, teljesen igazad van, de nem szeretnék ebbe az irányba tovább menni, mert óhatatlanul olyan politikai mezőre tévednénk, mi ketten, amire mi nem szoktunk, vagy legalábbis ha beszélgetünk magánemberként szoktunk, de a rádió nagyinvánosság előtt nem is, a két polondot ma már élesen meg tudom különböztetni. Nevezetesen itt a rádió nagyinvánosság előtt is elmondtam ma és tegnap is, hogy olyan bel- és külpolitikai helyzetben, mint amilyenben ma Magyarországban és akkor nem minősítem, hogy ez most minekövetkeztében és hogy jött létre egy ilyen konfliktust vállalni a Fidesz szervezetén belül és a magyar kormányzati rendszeren belül az, ha nagyon eufémistikusan fogalmazok, akkor is minimum érdekes az ember azt gondolná, hogy ilyen szituációban Hende Csaba távolítását leszámítva, az ember ilyen lépéseket nem tesz, hozzátéve, hogy ma bátorkodtam azt is elmondani, de még egyszer mondom, ebben az irányban nem szívesen hívnálak, hogy amit a miniszterelnök úr Hende Csaba leváltásával kapcsolatban mondott, azt életében soha ezt megelőzően nem mondta, már pedig az az érv, amit használt, az azért minden nap igaz, leszámítva, hogy korábban nem volt kerítésről szó, hiszen azt mondta a miniszterelnök, hogy rossz magyar szokás, hogy amit 30 napra kell teljesíteni, az 30 napra teljesítik, és nem korábban. már pedig a kerítés leszámítva, én még nem hallottam sohasem a miniszterelnök szájából, lehet, hogy bennem van a hiba, amikor valakit megrót volna azért, mert határidőre készült el, és nem öt nappal korábban. Tehát azért mondom, hogy azért ez nagy kockázat. ebben nem szerintem keresztényekből bebonyolódni. Azt látjuk, hogy egy olyan kihívásra néz szemben a ma Magyarország, ami azt gondolom, hogy a elmúlt évekre visszatekintve, és a következő évekre tekintve, és talán a legnagyobb e, politikai eszközökkel is kezelendő kihívás lesz. És azt is látom, hogy ebben a kérdésben a miniszterelnök úr nagyon-nagyon sok esetben e, lát meg olyan dolgokat, amit először a közvélemény kétkedéssel vagy kérdésekkel fogad, és utána pedig egyre többen látják be, hogy az volt a helyes miutatás. Én nem merném ezt a ezt az egész ügyet e, semmilyen módon sem érinteni, Amennyi nekem ebből az én e, csapódik arról természetesen. Itt meg is állunk is az a kérdés, hogy nyugat-európai politikusok szájából, vezető politikusok szájából az ember sok mindent mond. Egy vita hevében olyat is, amit megbán elnézésként visszavonni, ez a politikában viszonylag ritkán fordul elő, de uniós politikusok szájából hangzik el, hogy adott esetben Kivételes magatartások és az elsősorban a kelet-európai országokra, inkluzíve Magyarországra vonatkozik. Amennyiben semmit se támogatnak, amit Nyugat-Európa fontosnak tart és támogat, akkor bizonyos struktúrális alapokból hogyan maradhat ki, vagy hogyan kaphat csökkentett támogatást, amire mindenki azt mondja, hogy ennek semmilyen jelentősége nincs, mert hogy ez jogilag kivitelezhetetlen. Én azonban igyekszem olyan mondatokat mondani, amikor vele találkozom, hogy utólag se kérdezze azt meg tudom, hogy ezt miért mondtam, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy nem akartam úgy viselkedni, mint ahogy beszéltem. Ezeknek a mondatoknak tényleg semmilyen jelentőségük nincs? Amit ma a, ezek a nyugat-európai politikusok, a Fajman Kancsellár, miniszter mondnak, ennek semmilyen jó alapja nincs. Azok a történelmi párhuzamok, amelyeket ö, ők vonnak, és amelyek egy-két héttel ezelőtti eseményekre vonatkoznak, Jóosan fel lehetne tenni nekik a kérdés, hogy amit ma például Ausztrián csinál a határa ellenőrzéssel kapcsolatban vagy. Jó, de én most azt kérdezem tőled, hogy ez egyébként vezethet oda, hogy valaki azt mondja, hogy a strukturális alapok hoz hozzányúl, és Magyarország nem kap annyi pénzt. Egy mond, ez egy dolgot mond saját magáról, hogy fogalma nincs arról, hogy milyen szabályok szerint működik a, az európai politikának ez a része, és azt és jelenti, hogy nem, hogy erről nincs fogalma, hanem saját magát sem tudja kontrolálni hogy ilyen jó. Én őszintén sajnálom, hogy egy szegény országban élek, mint a nyugat-európai országokhoz képest, mert ami a miniszterelnök öntudatát illeti, abban én inkább sokszor támogatni szoktam, mint az ellenkezőjét mondani. Azért ez az unió azt követően, hogy a menekült kérők problémátikájával Megküzd, azért szembe kell néznie majd azzal, hogy tényleg teljesen lényegtelen, amit közben egymással tettek, vagy sem. Mert hogy az euroszkeptikusoknak most tettek egy nagy szívességet, az tuti. Igen, csak egyet ne felejtsünk el. Ma, amit Magyarország csinál a déli határvédelmében, az az, ami egy európai szabálynak a betartása és betarthatása. Az egész kvótarendszer az pedig egy jövőbeli lehetséges. Hát, e, mert nekem teljesen igazad van, csak ugye ez, ez megint felveti annak a kérdését, hogy ugye. És amivel kapcsolatos szankciókat próbálnak meg egyes nyugat-európai politikusok Magyarországon szemben megfogalmazni, az egy esetlegesen elfogadott víziónak, vagy esetleges elfogadott. Igen, de itt el... például egy olyan határterethez érkeztünk, hogy sose gondolta az unió, hogy a sengeni határok védelme kapcsán az mennyire nemzeti hatáskör és mennyire uniós hatáskör. Most kiderült, hogy teljes mértékben nemzeti hatáskör, miközben azonban ezt. Unió megbírálhatja. Ez történik? Igen, itt megint arról a kérdésről kezdünk el vitatkozni, ami az EU-s források kapcsán is mindig napi rendben van. Az Európai Unió jövője, az erős nemzetállamok szövetsége, vagy egy a, a, az európai közössége... Egészen pontosan erről van szó. Konglomerátumban. Egészen pontosan erről van szó. De én azt gondolom, hogy egy nagyon világos álláspontot képvisel, amelyre a kormány most már másodjára kapott kétharmadas felhatalmazást az, hogy erős Magyarországot kell építeni, és azt gondoljuk, hogy ettől az erős Magyarországtól és más erős Európai Uniós tagállamoktól lesz Európai Közösség egy erős. Erős politikai, gazdasági és, és, és társadalmi szövetség. Akkor ide egy pontos veszőt. Szeptember 15-én Benhard Attila tollából portfólió, ez valószínűleg számodra egy ismerős szöveg nem teljesen, de a mi kettőnk területéhez, mármint amiről szoktunk beszélgetni, kapcsolatos a portfólió, piac, a portfólió piaci forrásokból. Úgy tudja, hogy igen, jelentős, akár 150-170 milliárd forintot is kitevő támogatás igény érkezik a 65 milliárd forintos idei. GINOP 1.2.1 uniós pályázatra csütörtök Este így érthető a tegnapi jelzés a pályázat felfüggesztéséről, bár a szabályok szerint az irányadó hatóság vezetőinek van lehetősége, akár 20%-kal is megelenővelni az elfogadott keretet, de a lényeg nem ez. Többet ugyanis arról beszélnek, hogy a mindössze két hónapja kinyitott keret többszörös túljelzése mögött igen nagy a hibás pályázatok aránya. Elképzelhető, hogy akár a fele ami a fenti összefüggésekben akár 80 milliárd forint körüli idézőjelben kidobott pályázatot is jelentene, elektronikus rendszer miatt csak a virtuális kukába. Döntő részében amiatt, hogy a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nyújtottak be. Bár korai még az ítélethirdetés, de néhány tanulsága talán már most is levolhat, az egyik az, hogy az új rendszer nagy változásai gyakorlati példákat talán még jobban érdemes súlykolni, a pályázatok benyújtóinak pedig érdemes komolyabban venni a kiírások szellemét és betűit. Ez ugyanis a nagyfokú, de felesleges terhelést is mind a kírókat, mind a benyújtókat, a témához nálam sokkal jobban író, értő Vejnhardt Attila. Tessék? Éles témaváltás az eddig érközképes. Igen, hát ha én Verhalt Attila lennék, és értenék ehhez nagyobb mértékben, mint ahogy egyébként most tolmácsolni tudtam a szavait, mit mondanál erről? Most ez teljesen független az eddig a, a Az uniós források ma a magyar gazdaság szempontjából az egyik legjelentősebb beruházási pénzügyi csomagot jelentik. Ebben érthető az, hogy nagyon sok vállalkozás ezekre a forrásokra alapozva akarja a saját maga meglépni. Nagyon sok esetben úgy, hogy a pályázati kiírás lényegében egy lehetőség arra, hogy a saját elképzeléseit ebbe bele, belecsomagolja. Ami jelentős változás a korábbi időszakhoz képest az az, hogy valóban arról beszélünk, hogy nagyon fókuszált kérok mentén nyitjuk ki csak ezeket a forrásokat a vállalkozások számára, és az a megoldás már nem működik, amit nagyon sokan alkalmaztak 2013-ig, hogy mindegy volt, mi volt a pályázati kírás, ki tudták találni, hogy ahhoz a saját cégük hogyan tudjuk alkalmazkodni. Most ebből fakadóan, hogy ez a szemlélet megváltozott, találkozni fogunk a korábbiatnál jóval több szakmaiakokból elutasított pályázattal, azt szeretnénk, hogyha valóban ezek a perverőházási pénzek vagy a munkahelyteremtési célokat, vagy a gazdasági növekedési célokat szolgálják, amelyik cégek pedig ezekhez nem tudnak alkalmazkodni, és lényegében megpróbálják a saját elképzeléseiket beleerőszakolni, de láthatóan bele nem a dobozokba, azok sajnos ebből ki esni. Ennek egy szakmai leképződése az, hogy a bejelkezett pályázatok közül mennyi minősíthető hívásnak. Biztos tudnom kéne, de ez a GINAP, ez micsoda Ginop ez a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program. Az Európai Unió mindig ilyen mozaik szavakban épít fel különböző programokat. Összesen tíz ilyen programban Magyarországon, ezeket hívjuk operatív programoknak. Az operatív programok azok a csatornák, amin keresztül érkeznek az uniós források Magyarországra. Például ilyen a közlekedési csatorna, ilyen a gazdaságfejlesztési és innovációs csatorna, ilyen a, a humánberuházásokat tartalmazó, amelyből az iskolákat és a kórházakat építjük vagy újítjuk fel, ilyenek az energetikai e, csatornák, és még emellett hat másik van. Ezzel kapcsolatban Gladfelder Béla, aki ezt az alapot kezeli, vagy mások mellett kezeli, arról beszélt még augusztusban egy konferencián, hogy az ödmezés beruházásokra, tehát most ezen belül ö, szempontok, hogy ki milyen alapon pályázik, Azért adnak nulla pontot, mert Magyarországon a legmagasabb a kihasználatlan ipari épületek aránya, azaz rengeteg elhagyott korábbi ipari területekként működő épület áll kihasználatlan, ami bevolható lenne a cégek kapacitás bővítésébe barnomezős beruházásként. A kérdés az, hogy ezek a részletek beleértve nem lesz könnyű érni annak a cégnek, amely nem hasít, és olvasom tovább mindazt, amit weinhardt Attila írt, tehát nem a saját okosságomat ismertetem. Ezekkel milyen mértékben lehettek tisztában a pályázók, vagy ezek kikövetkeztetők voltak a pályázati feltételekből? teljes egészében nyilvános, és átlátható az, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, és milyen pályázati elképzeléseket vár a kormányzat. Tehát száz fűpontossága meg lehet határozni azt előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén kaphat valaki pénzt, vagy nem kaphat valaki pénzt. De én ezt mondom, egészen addig, ameddig a bankok finanszírozása nem tud olyan szinten felförögni, mint amilyen volt a válság előtt időszakban. Egészen addig, ameddig egy jelentős um, Különbség van értékbeli különbséget, természetesen a pályázati forrásokkal, a banki források között, addig egy teljesen természetes magatartás a piaci szereplőktől az, hogy a saját kiadásaik minimalizálása érdekében egyéb beruházáshoz egyre több ilyen típus uniós forrást akarnak behozni. Csak ebben a tekintetben az államnak a hozzáállása ezekhez a kérdésekhez jelentősen megváltozott, mert nagyon világos fókuszok mentén engedi csak felhasználni ezeket a pénzeket. 12 ezer milliárd forintról beszélünk, ez az, ami 2020-ig érkezhet, és ezt csak akkor leszünk képesek valóban, a, valóban jól felhasználni, hogyha figyelembe vesszük az ország különböző adottságait, és ezekhez miért írunk ki pályázatokat, például itt visszatérve az előbb általad említett zöldmezős-barna mezős beruházásoknak a kérdéskörébe. Egy utolsó kérdés, mert hogy három különböző területet érintettünk, és hogy visszajussunk a bulvárba, bár a legeleje az nem bulvár volt, de volt egy része, ami ilyen zohanykiradós politikai bulvárra emlékeztetett. Nekem könnyebb helyzetem van, mint Berkes Balázsnak, aki azt hiszem, hogy Lázár János illetve a te életedben már volt faktor, mert valamit talán a szólnak folyt. Jó, rendben van, két füzetről van szó, egyrésztről a fejlődés 172 pillanatban, másrészt az épülő Magyarország Európai Uniós fejlesztése 2014-2020, amit egy nagyon kedves levél kíséretében, talán decemberben vagy januárban, minden esetre biztos, hogy nem az elmúlt hónapokban juttattál el nekem, ez eljutott... Pécsre, ahol Berkett Barázs korreggal Lassabra, Igen, itt van előtte mind a két, nem dobtam ki. Nem dobtam kés mind a van Lázár Jánossal interjú, és az, hogy Belkez Valás mit él a blogján, az tulajdonképpen akár lényegtelen is lehetne, hogyha azt más helyek nem vennék át, ahol abban gyanúsítanak téged meg, hogy állásod fenntartása érdekében a nyelvednek nagyon sajátos használataként ezekbe a füzetekbe, hogy a lopott be a főnököddel készült interjúkat. Szia János, te is feled? Lázár János de tudod azt, hogy az ő személyzeti politikája az milyen alapokon nyugszik. Én nem tagadom itt kezdeni, hogy a szocialista korszak egyik is nem az Mások farába mászva tudod csak előre jutni. Ez a kózus szerintem jelen. Óvattal. Igen. Óvattal. Igen? Parancsolj? Csak mondtam itt a kifejezésedre él, vagy óvattal. Nem tudom ezt kommentálni. Tehát értem, Berkezbaráz beszeretne kerülni a hírányba, vannak még ennek eszközei, azon túl, hogy részt vesz nyilvános beszélgetéseken, amit megpróbál valami titkos összeeskülés formájára bemutatni. Tisztázzuk, így... hogy ez két a szó jó értelmében vett propaganda kiadvány, amelyeknek megfelelő interjúk készültek Lázár Jánossal, amelyek egyébként annyiban időtállóak, amennyiben még ma is van mondani valójuk, független attól, hogy hónapokkal ezelőtt, ha nem fél évvel vagy még korábban készültek. Kiadvány. az egyik kiadvány olyan fejlesztéseket foglal össze, pontosan 172 darabot, amelyek 2007 13 között kaptak támogatást, de olyan célokat szolgálnak, amelyek az új pályázati rendszer szerint is kaphatnának. Ez kvázi egy, egy, egy ilyen guideline azoknak a, a pályázóknak, akik aki ma még gondolkodnak uniós pályázatokban, vagy valamilyen fejlesztésben, milyen irányba érdemes gondolkodni. A másik kiadvány az építő Magyarország, pedig egy nagyon szigorúan szakmai kigazdány, ami azt a 10 operatív programot mutatja be, amiről mi is beszéltünk, mekkora forrás, milyen célok érdekében áll rendelkezésre, és mi a szabályrendszere annak, hogy ehhez hozzá lehessen férni. Az egyik az egy, az egy inspiráló ötletadó anyag, a másik az pedig egy, egy szabálykönyv ahhoz a társaságéhoz, amit úgy hívunk, hogy c 2020, és ami 2020-ig. 12 milliárd forintot tartalmaz. Nagyon szépen köszönöm a közreműködés, és miután tudom, hogy rövidesen át fogod lépni a határt, engedd meg, hogy magánemberként, de visszajövve a rádió nagy nyilvánossága előtt is a kisebbik gyermekednek a keresztelőjéhez egyáltalán az egész családnak boldogságot, egészséget, köszönöm. békés életet. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Cseppre hallottak. Nagy valószínűséggel három percet ad nekünk a gép, mert hogy ma távirányítva vagyok. Mintermontel Zsolttal és Ugi Attilával beszélek ezt követően. Ha van mondandójuk, figyelek, ha van mire. Jó reggat! Jó reggat, Azt szeretném kérdő, hogy lesz -e valamikor lehetőség esetleg Csepperegi úrtól kérdezni? Nagy valószínűséggel, igen, hát most biztos, hogy nem tudom visszahívni, mert ugye távirányítva vagyok, de szerintem akár a jövő héten is, persze. De ha küld nekem e-mailt, azt is eljutatom hozzá, de lesz van rá lehetőség. Melyik nap lesz jövő héten? Nem értem. Melyik nap lesz? Jövő? nem tudom, nem volt még róla a szó, és ennyire gyakran nem szoktunk beszélni, de ha elküldi nekem e-mailben továbbítom, ha nem küldi el, akkor majd el fogom mondani, mikor lesz legközelebb. Most azt tudom megmondani, hogy nincsen egyeztetve időpont a jövő hétről. Köszönöm. Nagyon szívesen. Most mindjárt visszahívtam volna, ha nem lennék távirányítva. 0679300, 995 és 96. Szerintem 100 másodpercünk van, ahogy a számítógépet nézem. A Nemjucit hallják? Ezt már a számítógép adja. Amikor egy percen belülre kerülünk, akkor már nem lehet telefonálni, mert nem fogunk tudni kivédeni, hogy berogjunk a kötelező szolgáltatásokba. Most 85-nél tartunk. Keep 1279 és 27790, ez dollár és euró, illetve euró és dollár <Sessz> Well, Chile button. Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Itt pedig Fiala János lehet-e? Te egy alapvetően visszahúzódó fiú vagy, független attól, hogy szakmai kérdésekben szoktál rendelkezésre állni. Milyen érzés az, hogy most boldog köztük én fordulunk hozzá, és van, aki rövid ideig, van, aki hosszabb ideig, jó, már nem tudom úgy bekapcsolni a rádiót, hogy ne téged halljanak. Ez most nem egy szemrehányás, hanem azt kérdezem, hogy milyen érzés. Ambivalens. Tehát egyfelől én, én nagyon régen úgy döntöttem, hogy, hogy az a hozzászám, amit én a menekültek illetének a rendbetételére teszek, az nem elsősorban az, hogy lereszállítom a legvált és a gyermekcipőt, azt is néha, hanem az, hogy nyilvánosan beszélek az ő érdekükben, időt, energiát szánok arra, hogy hogy megfelelően lehető legfontosabban föltárni a tényeket, vagy a jogszabályokat, hogy amit kell. Tehát hogy ez, ez az én hozzávással a menekült előre vitelihez, és ennyiben nyilván jó érzés, hogy azt mondom, hogy csinálok valamit egy olyan célért, amit szeretek. Annyiban nem jó érzés, hogy egyes sokszor kell el ugyanazt, és azt az ember megunja másrészt, hogy em, nagyon nehezen jut el a potenciális közösség egy részéhez. Tehát aki nem hallgatja vagy nézi azokat, amikor belül beszélek, akkor ugye hozzá neheze jut az üzenet, Tehát én a legjobban tulajdonképpen a konzervatív oldal a médiáiban szeretek szerepelni, mert akkor remélem, hogy megtom tudom lepni. Tehát a, a hallgatóságomat vagy a beszélgető partnereimet mondjuk emlékezetes volt egyszerűen hív televízióban maradt mikor sem ültünk, az nagyon szórakoztató volt. Tehát azt szórakoztatod, amikor azzal a fajta bornítsággal találkozom, amelyet viszonylag könnyű ízekre Ugye én annak idején azt tanultam a jogban, hogy amit a jogszabályi szankciójával nem lehet elérni, az magának a jognak a kritikája, mert, mert ugye azt ki kell tudni kényszeríteni. Az, ami most zajlik, bizonyos szempontból a nemzetközi jog arculcsapása, és a semmilyen módon nem reparálható se Strasbourgban, se Luxemburgban, sem pedig a Marson, hogyha egyszer kötelezettség szegési eljárást indítanak ezigben Magyarországgal szemben, ha indítanak, az semmit nem fog változtatni azon, vagy legalábbis jelentős mértékben nem, ami most történik. Ezt hogy életnek, vagy ez egyébként a nemzetközi jognak járója? Um, én azt gondolom, hogy a történelmi távlat... A történelmi távlat az hány év? 5-20-20. A dolgokat azért helyére teszi, tehát én azt gondolom, hogy ez a turbulencia, aminek mi most a szemcomi vagyunk, ez történik távlatban elanyagolhatott, Tehát ez szinte érdektelené válik, ha nem lesz belőle más. Tehát, hogyha ha ez a kis amit a kormány ki, hogy túljuk a horvátokra az egész ügyet, ez beválik, és szépen az emberek elfordulnak balra, és elmennek és majd a szlovéneket fogják dilemmaeliállítani, hogy átengedjék -e őket Ausztryába, hogy ne engedjék át. Ez az igazi, igazi isten bocsása meg házmester tempó, hogy hát akkor én most megszabadultam ettől a problémától, átdobtam a kutyaszart a szomszédulatba. Um, ezt látom a kormány lépésében, de ez nem, ez nem fogja alásni a nemzetközi jog Van egy, egy szélesebb probléma, ez, ez, ez úgy látom én, hogy, hogy az államok, ugye ezt talán mondtam múltkor sem, amikor hogy maguk feladták bizonyos funkcióik gyakorlását. Tehát a szokatlan, hogy az államok 100%-es nagyságrendben engedjenek embereket átsétálni, vagy átvonatozni. Ez így az államok elkényelmesedtek, vagy ez minek a következménye? A... Én az... ezen még gondolkozom meg valamit de... de azt gondolom, hogy ez a renacionalizálódásnak egy ilyen nagyon furcsa, és... és tulajdonképpen mérgező következménye. Nem sokkal előtt a de Duranelli Péter beszélt, aki dezintegrációról beszélt. Az igaz, de tehát én, én ezt úgy látom, hogy, hogy azt gondolják ezek az államok, hogy a nemzeti érdek mindenek előtt való, azt hiszik, hogy meg tudják állapítani, hogy mi a nemzeti érdek, és ezt a nemzeti érdeket egy ilyen nagyon szűkös, a szűk levegőjű saját érdekén tesznek, tehát azt gondolják. Hogy... És amikor erről beszélsz, ez ugyanúgy 5-20 év múlva nem lesz érdekes, vagy pedig ennek már van más jelentősége is? Vágy, vágy, vágy. nem értettem azt kérdezem, hogy ennek az már nagyobb jelentősége van semmit, hogy Magyarország átölel a menedékkérők esetében? Igen, igen, mert, érted? Mert, mert ez a nemzeti érdeknek egy olyan szűk felfogása, hogy csak ne nálam legyenek, nem érdek. Jó, de ezt téged meglepet, hogy, így, de, de, tehát az, hogy ez, ez, ez így, így tehát, mint, egy ilyen mérleg, amiben nagyjából ugyanaz van, de úgy hol így, hol úgy ezt téged meglepet, hogy ki alakult? Ez, ez valamelyest meglepet, ugye ez nem kezdődik, Tehát Görögország azt mondja, hogy nem végzem el a feladatomat. És ez én... miközben de jure lehetetlen, de mégis. De, is, de hát... hogyan következhet ez be? Így. De mégis. Hogy mondhatja azt a máj, hogy én most nem dolgozom? Hát ez. Úgy mondhatja, hogy azt gondolja, hogy ő nem egy szervezet része, hanem ő csak egy másik, <gül> és vagy dolgozik, vagy nem. Jó, de látható módon megengedheti magának. most azt nem fogják föl, hogy, hogy minden ámnak van a szomszédja, a kivéve mondjuk Izlandot. Ergo nem, a szuverintás nem azt jelenti, hogy itt adott területen belül bármit megtehetek, és nem érdekel, hogy mi történik a szomszédban. És ezt mondjuk a környezetvédelemben elmetek felismerték, és már nem öntik tele a folyókat a, úgy, hogy az olyan állam elszennyeződjön. Most furcsa módon a migráció kapcsán visszaléptek egy ilyen nagyon csecsemői pozícióba, hogy nem látok mást, csak a saját csecsemet. Jó, de ugye ez azt váltja ki, Navras és Tibor nálam pénteken arról beszélt, hogy mennyire elképzelhetetlennek tűnne az, hogy svédországi határőrök tűnjenek fel a magyar-szerb határon, és annyira megelőzte a korát ezzel a kérdéssel, erről egyébként már korábban is beszéltem, amikor találkoztunk, hogy nem sokkal később Magyarország felajánlotta a szószoros értelmében, vagy a szószoros értelmében nem vehető segítségét Görögországnak, hogy majd mi megvédjük azokat a határokat, amiket a görögök nem. A Frontex is a Rapid Deployment Force, a Rapid a, ez létezik, hát ez régóta van, hogy különböző a, a határőr egységek megjelennek más országok határain, hogy segítsék azokat. Ami nincs, az a közös európai határőrség. Erről beszélt is Tibor, és azt mondta, hogy ez az uniónak egy komoly dilemmája lesz. Ő azt érzékeltette, hogy ő azt érzi, hogy ez ügyben... Nem? Már tíz éve az. Igen, ezt és hogy, hogy meg fognak maradni a nemzeti hatáskörök. tervezték kérdés volt, hogy legyen-e saját európai határőrség. De ez a mostani szituáció az nem kedvez annak, hogy létrehozzák. Mindig úgy döntenek, hogy ne legyen. És miért? De azért úgy döntek, hogy de szükséges, de mégiscsak jöjjenek a többi országból. Ez ugyanaz, mint hogy ne legyen nálunk határőrség, aztán majd a rendőrséget ott rendeljük, aztán majd a katonasságot is, mert valami mégiscsak hiányzik. Nem, nem, nem elég tágasan gondolkodnak azok, akiket a döntéseket hozzák. És mondom, az alapdilem az valójában most is az, hogy akarunk -e egy egységesebb Európa felé menni, ahol megosztjuk az erőforrásainkat, mert nem győződöm hangsúlyozni, az Egyesült Királyság vagy Spanyolország most egyáltalán nincs kitéve menekültügyi nyomásnak. Tehát egyáltalán nem sokan érkeznek oda, az Egyesült Királyságban érkezett mondjuk 30 ezer ember az első fél évben. Tehát van szabad kapacitása, nyugodtan tudná segíteni azokat, ha tényleg 200 ezer érkezett. Te elemzel vagy vizionálsz is? Ez nem elemzek. Jó, de, csak a szavaidból az derül ki. Az jázó, az jázó, ezt tudja, tehát. Ez nem, de nem, nem, nem csak a, a szavaidból az derül ki, hogy te egyébként célirányosnak tartanád azt, hogy Európa egységesebb legyen. Én persze, én minden, mindenem azt tartom. Azt gondolom. Ennek ezer oka van, tehát mindenki katonai, gazdasági, mind, kulturális szinten, hogy jobban járunk, ha nem hullunk darabokra, hogyha a Dunántúl és a Tiszántúl nem szegyünk. Jó, de mit, de mit érzékelsz, mert én azt érzékelem, hogy nem ez a folyamat. Ehhez te hogyan viszonyulsz, miközben te magad nem fogod tudni technokon rapiddal összeragasztani? Hát én úgy viszonyulok, hogy azt próbálom felmutatni, hogy ha szétesőben vagyunk, lásd a macedon, szerb, görög, magyar, osztrák viselkedés, akkor mindenki rosszul jár hogy a kollektív cselekvésnek, a kollektív racionálitás elméletének kidolgozott formulái vannak. Hogy miért rossz az, hogyha mindenki egyedül csinálja ez a legelőt. Jó, de akkor miért történt az, amit történt eddig? Mi állt útjában annak, hogy azt következzen be, amit te szeretnél volna? Hogy, hogyha valaki lábújhegyjé áll a tömegből hogy jobban lásson, akkor azt hisz, hogy ő jól jár, mert ellát a többiek fölött, vagy viszont zsámolt. Mindenki visszak ugyanott vannak. Ez a logika, hogy én a szomszédba, ez a legelőt tragediája, vagy az, hogy mindannyian vittük egy zsámolt, hogy jobban lássunk. Ez nem lehet. Csak kollektíven lehet eldöntetni, hogy hogy tudjuk megmondani a jobbalásunk, ferdelelátót kell építeni. Ez már de facto el van cseszve, vagy még nincs el cseszve? Nincs el cseszve. Ezek nem olyan nagyságrendek érted. Libanonban van 1,2 millió ember. Európában van 400 ezer. 500 millió között. Ez, ez nem egy akkora nagyságrend. Az, ami egyébként... A lehet el cseszve. Tehát a gondolkodás az nagyon el lehet cseszve, hogyha azt hiszük, és azt dumáljuk, és azt hogy nemzeti szinten ez megoldható. Jó, a, e tekintetben az elmúlt hetekben, hónapokban éreztél-e elmozdulást? Abból adódóan, hogy elkezdtek euh, permanensen ezen gondolkodni, mert hogy nem egy 24 órás jelenségről van szó? Én az EU-n belül abszolút érzek. Tehát az eu belül azt látom, hogy azok az erők, amelyek azt mondják, hogy valóságos közös válaszokat kell adni, ezek erősödnek. És azok az erők, amelyek a, a szuventes démonát a, imádják továbbra is, azok gyengülnek, és perifériára szorulnak. És gyakorlatilag a, kizáródnak a civilizált klubokból. Jó, de mennyire lesz nemzőképtelen Európa abból adódóan, hogy számtalan dolgot csak együttese hozhat meg? Nem, azt nem tesz nemzőképp szerintem, ez tesz. Nem, de én arra gondolok, hogy nem tudja érvényre jutatni, mert van néhány ország, amely ellenzi. Az fog történni, amit megint nem szeretnénk, hogy, hogy még tovább töredezik Európa, tehát ott több lépcsős lesz, hogy ahogy akarod, több rétegű lesz, és lesz egy keményebb maga, amely valóságosan integrálódik, és lesznek a szegény perifériára szorultak. Rekonstruáljuk. Ez egyelőre szavakban zajlik, és a valóságban nem, vagy már zajlik a valóságban is? Határeset, tehát még a valóságban nem zajlik, kivéve azt, hogy mondjuk nem vagyunk benne az euróövezetben. De, de ez mehet végbe, tehát az úgynevezett megerősített együttműködés. Kezdeményezhetnek tagállamok, és hogyha azt kezdeményezik, akkor a többiek kimaradnak abból, ha nem. És ebből a szempontból Kelet-Európa retardált, mondván, hogy Szlovákia, Csehország és Magyarország összetart? Hát ezt a nagy összetartást ezt nem, nem hiszem, hogy sokáig egy fogják tartani, mert még komplexebb, komplexebb a dolog. Nem csak a migrációról van szó, szóval az euróról is szó van, és itt, tovább. Például a Szlovákia nyilván az euróügyekben nem ugyanabba a csoportba tartozik, ahol mi. Ahol mi. A gazdasági fejlődés tekintve sem. Mire rászkódhatja ez egyébként meg az uniót? Most nem mennyiségileg. Ugye, Mennyire kell komolyan venni azokat a politikai üzeneteket, amelyeket naponta küldenek? Hogy minden krízisből lehet tanulni. Tehát a krízisnek gyakran vannak jó hatásai, a rendszer ellenálló képesebbé válik a legyűlt. Én azt jól látom, hogy te miközben naponta megnyilvánulsz napi jelenségekről, alapvetően azt foglalkoztat, hogy holnap után mi lesz ez után? Mindeket foglalkoztat a napi jelenségek, és nagyon sok időm telik ezzel, hogy meg van rekonstálni, mi történik. Megérteni, megérteni nehezebb, de Vagy ilyet mond a kormány szövő nyilvánosan? Hogy lehet menedékjogi folyamatnak egysége, ami nyilván nem igaz a magyarok szabályok szerint. Igen, ez meglepő, hogy uh, megkérdezték a magyar uh, hatóságokat is, hogy ott egyébként hányan fordultak itt uh, menedékért, és arra válaszoltak, hogy senki, de arról egyáltalán nem volt, hogy nem is lehet. Bocsánat, ez nem volt az eljét. Tehát ahogy, ahogy arról nem is volt szó, miközben a hidegben ez szerepelt, hogy ez egyébként lehetetlenség. Csak arról volt szó, hogy senki se fordult hozzájuk, de arról egyáltalán nem volt szó, hogy ez jogilag lehetetlen. A kütörében nincs opció. Nincs. Nem lehet. A magyar, mai Magyarországon nem lehet. Külképviselten folyamodni. Az, ami ma a határokon történik, és amire a kormány kínosan vigyáz, hogy az nemzetközi jogilag be legyen tartva, miközben ahányszor téged hallani, vagy bárki más szakértőt, elsősorban uh, tudományos szakértőt, ott alapvetően arról van szó, hogy szinte minden pillanatában megvan erőszakolva a jog. Ezt egy outsider, mint én, akit mégiscsak foglalkoztat, az, ami van, hogyan tudja összeegyeztetni, vagy hogyan lehet összeegyeztetni? Hát egy ponton a szavazó polgárok többségének el kell jutni arra a következtetésre, hogy az a kormány, amely a saját törvényeit sem tartja be, a nemzetközi kötelezettségválasáit sem tartja be, az talán nem olyan. Jó, csak az a helyzet, Boldizsár, hogy az embereknek a fejében nincs egy jogharmonizáció. Tehát amikor arról van szó, hogy valamely jogszabály nem harmonizál egy előzővel, az ő fejében ez a két jogszabály nincs benne, egyik sincsen benne. De azt az, hogy a kormány maga megbüntet embereket, mert embereket úgy úgymond, mert Magyarázni. Nézd a népet, János, ezt látják. Nem, nem, nem, nem de hogy nézem le a népet, már csak azért sem meg magam is közéjük tartozom magamat, nem akarom lenézni, de azt kérdezem tőled, hogy ez számodra mennyire összeegyeztethető azzal, ami a te fejedben van, és ami most naponta van megerőszakolva. És ilyen rendeleti kormányzás, erről múltkor is volt szó, de ilyen rendeleti kormányzás átmeneti időre Ausztriában vagy Németországban nincs, vagy az minőségileg más? Bocsánat, nem megnézelé. Azt kérdeztem, hogy ami Ausztriában vagy Németországban ezen ügyben van, az minőségileg más, vagy ott egyáltalán nincs ilyen? Hiszen következetlenséget ott is látni. Nem, nem, az, az, az sok tekintetben hasonló, de csak annyiban hasonló, hogy, és elsősorban Ausztria, A kormánynak. Tehát a fontos hatásköröket nem mozgósítottak biztonsági erőket, nem értek olyan fikciókkal, hogy valami nincs az És az ugye jól értem, hogy te ezt a jogbetűjét És a... És jól értem, hogy te a jogbetűjét A tábor, mint a jogrend felfüggesztésének a szimbóluma, az a társadalomnak egy nagyon fontos szimbólum. Érted? És emlékszünk, hogy ez a, ez a tábor, ez hol jött létre először? Mondjuk a gulágon, hogy egy, egy távolabbi példát mondjak. Érted? Minden olyan tábor, ahol a normál jogok nem érvényesülnek, rettenetes emlékeket kelt, és azt fejezi ki, hogy a végrehajtó atom legyűrte a jogalkotást. Én ezt értem, de... Az, az, az a... Tudom, ha ilyen, akkor olyan. Én ezt tökéletesen értem, de te az előbb arra utaltál, vagy arra lehetett következtetni, hogy van különbség Jogszabályok felfüggesztése és felfüggesztése között, mert amennyiben az a rendeleti kormányzás teszi lehetővé hosszú távon, az egy opció, és más opció az, hogyha a menedékkérőknek az emberségesebb bánásmódja miatt függesztik fel átmenetleg a jogszabályokat. Úgy tűnt, hogy ezt a kettőt kellene megkülönböztetni. Így van. Igen. Érted? Mert mondjuk a schengeni határ ellenőrzés visszaállítása az a jogszabályoknak megfelel. 30 napra bejelentem a bizottságnak, a bizottság felülvizsgálhatja. Tehát az, az szokatlan, meg váratlan, vagy hogy mondjam, nem el szoktunk, de az megfelel a jogszabályoknak. Egy terülen, területen kívülnek hirdetett amely amelynél az érdemi fel, fel, jogi felvizsgálat lehetőségétől megfosztják, az egyéb magyar nyelven közölnek vele egy határozatot, nem is ért, az a jog megcsúfolása. Ez nem merül föl Ausztriában vagy Németországban. Az egyébként, hogy ez bekövetkezhet, ez a joggal is szembe megy, vagy pedig egyszerűen csak antihumánus? a rejjási törvények teljesen ennek a. Jó, de én mit kezdjek azzal? Én egy relatíve tájékozott ember vagyok, de... Jó, de figyelj, másodperce várjál. Uh, ugye itt valójában az ember óhatatlanul elkezd politizálni, és ahogy kivettem, te azért szívesebben beszélsz a nemzetközi jogtalaján, és úgy politizálsz, mint hiltan politizálsz. Uh, és akkor mit kezdjen az ember beleértve saját magamat, amikor 25 esetből legfeljebb egyszer tudja nyakon csípni a nyilatkozót, hogy valamiben ferdít, mert egyébként a többi 24-ben nincs meg a konkrét jogi tudása. Ugyanakkor te milyen helyzetbe kerülsz, amikor 25 dologban vagy tájékozott, és azt hallod, hogy valaki azt mondja, hogy ez így jól van, miközben azt mondanád, hogy trancipent, pancipent, tantyi, ha azt elolvasnád, akkor tudnád, hogy ez nincsen rendjén. Ezzel mit kezdesz? Hogy, hogy sok időt szállok arra, hogy elmondjam, hogy és, és, és nagyon reménykedem, vágyom arra, hogy az újságírók mögött álló erők és a, a, akik gazdaságra fenntartják a médiumokat, szálljanak több pénzt arra, hogy legyen több idejük az újságíróknak hogy így gyanak háttérbeszélgetéseket hogy olvassák el a törvényt, amiről beszélnek. Érted? Nektek több időre lenne szükséged, nem feltétlenül neked, mert te úgy látom, hogy alaposan felkészült, de a legtöbb embernek, mert látom, hogy milyen. De annak van értelme adott esetben. Vaj, vaj, ideig felkészül az interjúra. De most én azt kérdezem tőled, hogy egyébként annak volna jelentősége, vagy talán történt is olyan, hogy te mondjuk egy kormányszóval vitatkozol, és abban a helyzetbe kerül, eh, eh, hozod, hogy 14 esetben 14-szer vonuljon vissza, mert azt mondod neki, hogy három per 2 per egy én azt látom, hogy a Dublin felfüggesztését egy héteből visszavonták, mert, és akkor remélném, hogy ebben volt szerep annak, hogy elmondtam, hogy ilyen nincs. Azt látom, hogy a környezeti hatásvizsgálatról sokszor beszéltem, most akkor hatályon kívül helyezték a környezeti hatásvizsgálatot, mert ők is rájöttek, hogy simán megsértették a saját törvényüket. És akkor törvények felhatalmazták magukat a törvény megsértésére. Érte? Tehát én azért azt úgy, úgy látom hogy azok a gondolatok, amelyeket én megosztok a szélesebb nyilvánossággal, azok ilyen vagy olyan formában eljutnak a kormányra, és hogyha nem is válaszolnak reá, de indirekt módon mégis valahogy levonják a következtetéseket belőle. Nem szeretem, amit csinálnak, de, de levonják. Tehát a, a teljes következetlenség és önellenmondás fenntartása hosszabb távon egy kormánynak sem könnyű. Tehát próbálják mindig ezeket az éleket elsimítani. De van olyan platforma, ahol te közvetlenül vitatkozol velük és nem is keresed ilyet? Én, én készen állok. Tehát én módon készen állok, hogyha elküldenék nekem a törvénytervezetet, megírnám, hogy szerintem mi az, ami jó benne, és mi az, ami nem jó. Régen volt ilyen, tehát ugye a megelőző kormányok... Érdem... Jó, most azt mondja a kormány szóvűvő, a jó, most azt mondja a kormány szóvűvő, hogy jogilag rendben van az, hogy magyar nyelven közlik... Uh... Nincs rendben megírom, hogy ez az érdemi jogorlosta a teltőségét és a tisztességes eljárás elvét sérti, és beidézem nekik a vonatkozó eseteket ha van ilyen eset, hogy miért sérti, miért nem szabad ilyen szabályt elfogadni és ennek mi a jó következménye, ha egyébként így van hát az, hogy a, az, mit tudom, az emberi jogi bírósághoz el lehet menni a, a feleljáráshoz való hozzáférés hiánya miatt egy, egy, egy, egy, egy, bocsánat, egy eset volt amikor kommunikáltam nem a kormánynal, de a kuria felállított a szakértői bizottságot Kettőt is az idegen ügyekben és a menekült ügyekben, és abban az a kitüntetésért, hogy a vírákkal együtt dolgoztunk szakértő csoportként, nem is érdektelen következtetéseket adott ki a kúria. Például arról, hogy szerbia nem biztonságos harmadik ország. És hogy mi lenne annak a feltétele, hogy valamit annak meg. Igen. Ez egy jó dolog, hogy most ezt említetted, Koezoltának is mondtam, végül is, ahogy én hallom 25 különböző egyébként minősítésre alkalmas cég legyen az az ENSZ, legyen az a Magyar Parlament, legyen az az Unió mást-mást mond Szerbiáról. Ez hasraütés alapján vagy mi alapján döntik el, hogy valamely ország biztonságos-e vagy sem, és mondhatod de azt, hogy én hoztam egy rendeletet vagy hoztam egy törvényt, és engem nem érdekel egyébként, hogy mit mond az ENSZ? De, de nem igaz, hogy mást mondanak. Mindenki ugyanazt mondja. Ugye, én nem hallottam a tényterültet Kovács Zoltánnal. Azt látom, hogy szándékosan összekeverik a biztonságos származási országot és a biztonságos harmadik országot. Valóban maga az Unió is most egy döntési javaslatot keresztet elő, hogy Szerbia biztonságos származási ország. Tehát ha a szerb állampolgár Németországban menedékjogért felmodik, akkor szabad róla azt feltételezze, hogy őt nem üldözésenki ki Szerbiában. Ennek semmi köze ahhoz, hogy valamely országbiztonságos harmadik ország-e, vagyis hogy abban az országban a konkrét személy érdemben hozzájut el a menedékjogi eljáráshoz, lefolytatják-e azt tisztességes módon, és hogyha ha el kell ismerni őt menekültnek, mert az életényei olyanok, elismerik-e. Szerbiában nem folytatják el, és nem ismerik el, ezt a statisztikai számok világosan mutatják, és a tapasztalat is, az is, hogy hogy bánnak dokumentáltan a menedékérőkkel. Ergo, Szerbia biztonságos származási ország és abszolút nem biztonságos harmadik ország és én nem ismerek olyan mérvadó forrást amely biztonságos harmadik ország és hogyha Magyarország megpróbálja kettőt összekeverni egy jogszabályban hát, hát, vagy elhagyja a minősítést vagy, vagy úgy csinál, mintha azt mondták volna a szervezetek hogy biztonságos harmadik ország ott azt soha nem mondták azt mondják, hogy biztonságos származási ott nem terem menekült de az átutazó menekült nem kap védelmet. ez nem két egymást sőt. Ma egy kis kér... biztonságos származási ország, magyarokat is ritkán üldöznek, van rá például de ritkán. De egyáltalán nem biztoságos harmadik manapság. Ma a menedékérők a jogi védelmet az ügyekben amelyekben te azt mondod, hogy ott jogszabálysértés van, megkaphatják-e vagy mi a helyzet? Ez most formálodik. Azt az országon belül van, és egy kicsit szerencsés, az megkapja. Ugye nincs állami jogsegészolgálat, valóságosan működami jogsegészolgál. Tehát, hogyha a helzinki Bizottságnak vagy egyéb ilyen testületeknek, de nem sok ilyen van, egyáltalán nem tudom, hogy van-e még, van kapacitás, akkor kap jogi segítséget. Ha nincs, nincs. A Helsinki Bizottság nem kap semmilyen állami támogatást, tehát hogyha a jogászoknak valamilyen hordáját akar fizetni, azt máshonnan kell összekapadnia. Magyarul a kérdemezők egy kicsingyészek kap, nem kormányzati támogatást nagy része nem kap. Azt kérdezem tőle. De jogilag kaphat, tehát azt senki nem akadályozza, hogy hozzáférjenek, sőt, még a hirdetések is kim azok a szállások. Aztán majd a héten megbeszéljük, hogy mikor folytatjuk, de azt kérdezem, hogy az. Hát, Ez nem ígérem meg, hogy állandó szereplőd leszek? Hát állandó nem, de egy ideig megpróbálok rábenni téged, vagy megkérdezem, hogy mivel fizethetlek ki. Pénz nem kell, vagy balaton szelet. Turorudi, ha valami egy. Turorudi, kérem Turorudi. A vitrai a szerette. Azt is igen hogy ez Magyarországnak elsősorban morális vagy, tehát mint te mint nemzetközi jogász, de tulajdonképpen egy napi nonszenzt élsz meg, nem? Igen, abszolút. És az ember a napi nonszenszel aztán mit kezd? Hát én most például meg fogom egy tanulmányba megírni. Mi történt? És az hogy értelmezhető? Ennek a, de már eljött az az idő, hogy az ember azt mondja, hogy ezt megírja, tehát itt már új novum nem lesz, ahogy ezt mondaná nyakú István. Ezt novemberben nagy konferencia, azon el fog mondani. Jó, ja, meghallgatom, és még egy alkalommal megpróbálok becsempészni, élek fejben ja. oké. Okay. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm szépen. Nagy hallottak. Itt. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.